Ni lyssnar till Sveriges Radio P1. Jag heter Mikael Olsson. Harry, han hade det inte lätt. Harry Martinsson alltså, som i dåtidens fattig Sverige auktionerades ut som barn till den som ville ha minst pengar för att ta hand om honom. Men Harry, han såg vägen ut till slut. Den gick över skolan, bildningen och hjältar som jobbade på skön bland annat. Och Harry, han blev Nobelpristagare till slut. Vi hade nog tur, vi också, Annette, Jeanette, Jimmy och jag, barn och ungarna när framstegs tron gjort slut på Harrys fattig Sverige. Och i folkhemmets förorter flyttade vi ut redan innan de långa raderna av lådor till hus var färdiga. Vi hade tur, för trots byggernas leröken, PVC-rör och lättbetong som låg i vägen så hade våra föräldrar äntligen en efterlängtad lägenhet. Men på förortsskolans friluftstad där nere vid vattnet låg andra hus på andra stranden. Stora, stora hus med egen trädgård. Då blev den egna turen, vår tur, ja den liksom mindre värd. Och tur det behövde vi faktiskt om också vi som Harry skulle finna vägen ut. För på vår skola ja, där sparkades skåpen in på rastlösa raster och lärare längtade någon annanstans. Våra hjältar spelar nog mest gitarr och jobba fick man göra själv. För det fanns jobb att få. Ja, vi hade nog tur med tiden. De flesta har flyttat ut, Jimmy, Jeanette och jag. Men de som bor där, där vi bodde idag... Vad sker när framstegstron förbleknat, förorten framställs som farlig, fylld med främlingar och tidens hjältar talar som kriminella? Vad vi speciella? En historisk parentes, Annette, Jeanette, Jimmy och jag. För visst finns det ett fattig Sverige idag. Välkomna till konflikt. Efter kravallerna i Rosengård och Tensta hör Randy Mossige-Norheims reportage om några som var med och om försöken till förklaring. Är det radikalisering eller bara leda långtråkigt och kurra gömma med polisen? Lyxvåld eller frustration över fattiga förutsättningar och försummade förorter? Eller är det bilden av den farliga förorten som leder fel? Samtal om ett nu etniskt laddat klasshat Polis och politiker i studion. Det blossade upp igen före jul. Under några nätter i december skakades Malmöförorten Rosengård av anlagda bränder, stenkastande ungdomar och upplopp. Sedan dess har flera föreningar i området engagerat sig. Kommunen har ordnat dialogmöten och igår invigdes Sveriges första öppna brandstation som den kallas. Det är tanken att ett frivilligt räddningsvärn där kommer att, förutom att släcka bränder, arbeta med kontakter med ungdomar, ordna utbildningar och bygga förtroende. Men invigningen den här veckan igår alltså föregicks av en vecka av nya anlagda bränder i Rosengård. Och brandmän och polis har möts av ungdomar som återigen kastat stenar, tomburkar, ägg och smällare. Adrian Kaba har vi med oss. Du bor i Rosengård, är politiker i statsrättsnämnden och nyvald ordförande i den socialdemokratiska partiföreningen där i Rosengård. Vad är det som händer enligt dig? Det vi ser nu det är ju hämnda på polisen för ett antal gripande som polisen har gjort när det gäller kriminella personer boende på Rosengård som är kopplade till ett kriminellt gäng. Och... På det här sättet så försöker man ju anlägga bränder, få dit polisen och när polisen kommer ut så attackerar man dem med stenar och annat. Det viktiga påpeka att det här är ungefär ungdomar mellan 10, 12, 15 stycken ungefär. Eh, ja, ja, det är en mindre grupp som, alltså det är inte mer än ett drygt dussin alltså? Ja, absolut. Det är ju vänner till de här som har gripits och då försöker man hämnas på polisen genom att anlägga bränder och få dit dem och sen så attackerar man dem med stenar och annat. Adrian Kabba tack så mycket. Tack. Vi återkommer till dig efter yeah. det reportage vi nu ska lyssna på. För två dagar före jul fick Rosengårdsupploppen efterföljare i Stockholmsförorten Tensta. En folksamling kastade stenar, smällar och molotovcocktails mot poliser och brankor. Ungdomar satte också eld på en container och eldade bildäck. Flera av ungdomarna hävdade själva att de genom sina handlingar ville stödja Rosengård i Malmö. Där upploppen, alltså dagarna innan, påstås ha börjat i protest mot att en lokal som används som moské hade stängts. Konfliktsreporter Randy Mossöge-Norheim åkte till tänsta och ställde frågan Vad var det egentligen som hände vid Tenstaplan strax efter åtta på kvällen den 22 december? Det som hände i Rosengård. Att den här musken lades ner. Och det var därför många ungdomar blev upprörda. Och Det var varför det hände. Alla läste i tingar och så. Sen de tänkte de, varför ska de ju stänga musken? Det var därför många blev arga, lätt snart. En fredagkväll i ungdomshuset huset i Tensta i Stockholm. Genom en glasruta kan man se in till Tensta boxningsklubb- och de som tränar där inne. I en soffa sitter några och spelar tv-spel- nu har det gått många veckor sedan den där måndagkvällen i december och jag ville fråga om vad det var som hände egentligen när ungdomar kastade stenar och smällare mot polis och brandkår. Men när en 16-årig kille med mössan djupt neddragen över huvudet börjar berätta för mig kommer snart fniss och skratt från några bord längre bort så jag undrar om han menar det han säger om det är sant att allt handlade om att visa sitt stöd för Rosengård där en moské just hade stängts. Jo, så är det, säger en annan kille. Vi ville visa vårt stöd för andra muslimer. De vill visa tecken att eh, de bryr sig om muskeln i Rosengård. Stödja Rosengård. Men, men i, i mina öron, alltså om man säger att man, vi gör det här för att vi stödjer dem i Rosengård. Vad är, det liksom, vad är det man stödjer då genom att slänga Håll bensinbomber du? på polisen? Det de, det de gjort mot oss, staten i Rosengård, av muskeln var inte nödvändigt. Nu har de inget sätt att be. Varför ska de äh, tänka att de ska be? Därför, man blir, man blir arg. Men det är ju inte ens här, det är ju i Rosengården. Nej, men det, alltså det, man, känner, man, känner, man, känner, man känner sympati och medlemmande med de där. Förstår du? Det, det är så det är faktiskt. Gå bort, rör till mig! Gå bort! Gå Fuck, man! Gå dit, ja! Hej! Jag har en väldigt avgivning! En av ja, personalen på Blåhuset står alldeles till och lyssnar Högst 12% procent av det de sagt till dig just nu är sant, säger han Resten är bara påhitt, sånt de tror att du vill höra Och att de bråkar, det är bara för att skrämma dig Skärp er nu, killar, säger han De som inte har något vettigt att säga får gå härifrån Så vi börjar om igen och nu kommer nya förklaringar till det som hände i Tensta. Två dagar före julafton. Det var julafton, det var kallt, det var tråkigt, det var tråkigt. Det, var det blev som det blev. Det var inte något för rosa Inte för att det blev avstängd muské där, nej. Vad var bara för att det var tråkigt och vi försökte det roligt. Plus, en av de största anledningarna här, blåa var stängt. För att det brann här, blåa var stängt. Även det låter som en dålig förklaring. Att det var kul och att blåhuset var stängt och att det var jullov. Man var utrockad, man var raslös, man hade att göra. Nej, men det är också en dålig förklaring. Jag fick hype, ja. Men vad ska man göra Så på en jullov när, när äh, blåhuset är stängt och Det finns inga aktiviteter ute. Och du firar ett ju det är klart. Förstår du? Nej, jag fattar inte det. <skratt> Vad <skratt> ska man göra alltså? Du kan inte <skratt> stå du det <skratt> är inte samma situation. <skratt> de här, de <skratt> ja, ja, Jag kan säga till dig. Jag menar nu ska vi börja om igen. Ska... Nej, nej, du ska inte börja om. Det jag vill säga är alla som sitter här, de går med på Det jag att till dig. Jag menar allvar. Börja med en vi göra det här. Nästa, andra person säger okej. Men fråga mer och mer alla går med på det. <skratt> Slut blev är det är så enkelt. Det var så det. Det var som spelar karan i massa. Hur då? Polisen jagar dig gömd med dig. Men vad kastade du från dem? <skratt> var... Nej, jag kastade. Håll i akt. Sid var för mig. Låt urvöarna kasta sten. Och vi gjorde resten. Vad var resten då? När polisen kom, där urvöarna var mot <skratt> branddjur. Vi var mot polisen. Jag står till. Du så menar du att ni puttade fram små yngre killar och kastade stenar? Ja. Och det gjorde de för att ni sa det, eller? Ja. Jag vet faktiskt inte vad man, vad man vill. Jag kan inte förstå hur man kan kasta sten eller bränna upp ambulans, brandkår. Alltså serviceinstanser som finns. Från. Anders Göransson, chef för ungdomssektionen på polisen i Västerort. Jag kan förstå sådana här handlingar om man lever i, i, i Afrika- eller någonstans där i ett land där det är väldigt otroligt svårt- och hungersnöd och så vidare. Om det är mammor som går ut och river- eller Argentina eller vad som helst. Mödrar som går ut och river ner en hel stad- eller vad man protesterar och det övergår till ja, våldshandlingar. Det kan jag förstå. När bakomliggande faktorer är seriösa, så att säga- det, men i det här fallet är det ju lyxvåld, lyxaktioner. Äh, alltså. Det ingen, finns ju ingen, ingen tanke bakom som jag ser det överhuvudtaget. Det är ett uttryck för någon slags dumhet tycker jag. Att man uttrycker sin frustration på det våldsamma sättet. Robert Weintraub är enhetschef på Blåhuset i Tensta och jobbat med ungdomar där i 19 år. Att Ungdomshuset, Blåhuset, var stängt den här kvällen i december, det berodde på att någon anlagt en brand vid entrén, säger han. Det var en natt som någon körde fram en bil till ingången till Blåhuset och, och tände på bilen så att säga, var med den påförden att hela entrén och, och del av huset blev helt förstörda. Det, det är det man ser spåren av när man kommer in här? Ja, du, du fick komma in bakvägen idag. För att huvudingången är stängt och det är, det är två mål för ombyggnad som antagligen inte kommer bli klar för i ni slutet på mars början på att vilja. Det är omfattande skada på huset. Va, vad är dina vanligaste frågor som du ställer in i ditt huvud oavsett nu om du får svar på dem eller inte? Jag har under ett års tid bevittnat en, en, en attityd och beteendeförändring bland ungdomar som, som, som, har ställt, som, som har fått mig att bli fundersam. Och det handlar ju om att ökad våldsamhet. Ökad frustra, eller frustrationen kanske är samma, men sättet att du uttrycka frustrationen är, har, har blivit annorlunda. och det, det har fått mig att fundera lite vad det är som händer och varför. Men jag har inga direkta svar på de frågorna. Men det är två enkla frågor. Vad är det som händer och varför? Ja. Ja, och det kan vara till och med en anledning att oroa sig för framtiden. Får, när vi pratar ett år tillbaka i tiden, då pratar vi ändå om en tid av högkonjunktur i det här landet som, som ändå har gjort att många med nya människor har fått nya arbetsplatser, nya arbeten. Och nu är vi in på vår väg in eller redan befinner oss in i en lågkonjunktur där, där möjligheten att få arbete just för, för, för den här målgruppen kommer att minska avsevärt från att de inte har varit så gynnsamma tidigare. Men mina känslor är att jag blir ledsen, ja. Jag tycker, det, jag tycker det är sant att se att unga människor inte har mer förmåga att, att se framtiden an så att säga och, och se sin, de potentiella möjligheter som alla individer har. Utan att de har bestämt sig att de inte har några möjligheter in, in, innan de ens har försökt. Bara pengar, bara pengar. allt handlar om pengar. Jag är Liv. Nej, du har pengar, du kan jag göra. All... Jag har Nämligen. Allt, allt kan tänka dig. En eftermiddag på Plusgrillen vid Tensta centrum. Jag träffar tre av dem jag pratar med i Blåhuset igen. Vi drev med dig den gången, säger de. Men nu ska vi berätta hur det är här på riktigt. Så här sitter de. Tre killar i 16-17 års ålder som känt varann sedan de var sex år gamla. Han som aldrig trövs i mössan och har en tunn, tunn mustasch. Han som är stor och ser så snäll ut men helst skulle vilja heta som en av huvudpersonerna i maffiafilmen Gudfaden. Och så han med det vackra leendet och kepsen han aldrig tar av sig och de långa smala fingrarna. De gick på samma dagis, lekte på gården när de var små och nu går de i samma klass på individuella programmet. De går där för att de hade underkända betyg i nian i kärnämnena svenska, matte och engelska. Nu har de fått en andra chans för att läsa upp betygen och komma in på gymnasiet. Det är verkligen att du vill gå runt med kedjor och fina kläder, de bästa kläderna. Märken som inte ens har kommit Har du inga pengar? Som inte ens folk har råd att köpa. Det är du vill gå runt med dem. Du vill att folk ska kan säga att han har bra pengar. Han har bra pengar. Det är så, det är så de står här. De ser det de har tung jacka kedjan, de värsta kläderna. De det var ju tonåren att började göra dumma grejer, säger de. Då började kriminella grejerna. Man började med snuscyklar, timopeder man började röka bilar sen gick det upp till rån, sådana grejer. Till exempel jacka, jag vill ha den där. Jag vill inte få den. Vi ser typ en, någon dag, fredag, något lördag. Jag ser en svensk kille med den. Vad är klockan? Klockan är tio, ingen är här ute. Tio, tolv på kvällen. Det är sånt som kanske Jag tar den kanske inte, man vet inte. Och har du gjort den någon gång då? Ja, jag har. Och Vad är det för märke? För Felis. De är dyra va? Ja, det kostar fyra, femtysen. Det är det enda sättet. Hur ska annars var det? Kan du inte bara hoppa över och ha den där jackan? Strunta i det bara. Det är svårt. Det, kommer, det är som en sjukdom. Om du inte får något, se om jag vill ha något och jag inte får. Jag ska jag fixa pengar då? Du är personen, får dina pengar. Det är det enda sättet. Vad ska göra? Mina föräldrar kan inte ge. Kom ihåg den där fjälllicensen, som säger: Fjäll jackan. Vad var det för färg på den? Jag åkte fast för den här. Ja. Vad var det för färg på den? Den var röd. Men det hann du har den? Två tre ja. gånger. Och sen då? Och sen inte jag jag den tillbaka jag till fast. Den ja. nya jackan kostar åtta lax. Åtta tusen. En ny fjällräven. Den nyaste fjällräven just nu. Vem har råd att köpa åtta tusen mm. Men varför kan man inte bara tänka bort det som en möjlighet om man vet att man inte har åtta tusen? Om du tar jackan kan du sälja den vidare. Vi kan sälja. den kostar 5 000, så du kan få 2-3 000. 000, 000. Bara sådär. Ganska enkelt. Du tar, du säljer. Hur kan ni skilja på någon som har betalat för sin fjällre- eller någon som har snott den? Alltså, om jag ser densta barn här som har fjällre- det är klart att jag vet att han har snott det. Jag vet hundra procent att han har snott det. De har suttit i häkte flera gånger. Det är mycket man hinner tänka då- Mest längtar man hem, säger en av killarna. Det är enda man tänker på är familjen. Man tänker på sin mamma och hon gråter nu. Hon mm. kanske aldrig vill se mig igen. Hon skäms när hon med. mig. Hon får sjuka tankar på Vad tänkte du då? Jag tänkte bara vad jag ska göra. Gör en glad. Kom du på något du skulle göra? Nej. För att göra en glad ska jag sluta upp med de här och aldrig göra om det. Det var hemma med familjen mera. Det är mina skoluppgifter och grejer. Är det svårt att sluta? Så, det, så som man har levt hela sitt liv, det är ganska svårt. Du är ute mycket. När du är hemma, du känner jag måste ut. Men vi ska sluta med det där livet, säger de. Vi ska plugga och ta studenten och skaffa ett jobb. Ja, jag ska ta studenten, kallas. Känner ni några som inte tog chansen? Som att... Min egen brorsa. Vad sa du? Min egen tog inte det han, han vill inte att jag ska bli som han förstår Han vill att jag står studenten Får ett bra jobb efter Han har jobbat lager och sådär Bär ton varje dag Då gick din brorsa bara ut nian ja. Ångrar han sig nu? Ja, han ångrar sig jättemycket Jag, jag, jag ska söka till rörmokar i Kista det är ett bra jobb. Tjäna bra pengar efter. Och man får jobb efter. Det är inte många som har rönt mokarutbildning. Men, säger killarna, när vi blir äldre och får egna barn- då ska vi inte bo kvar här. Jag tycker man ska flytta härifrån. Om man får barn? Ska man flytta då? Ja. Jag kommer bli som alla andra. Några bord bort sitter två män och lyssnar uppmärksamt på allt vi pratar om. Till slut vänder de sig till mig och säger- Varför har du kommit hit? Vad är ditt syfte egentligen? Annat än att smutskasta invandrare i Tensta. Smutskasta invandrare i Tensta, alla är kriminella hit och dit. Fixa jobb för dem men, istället, fixa vi... utbildning. Gör någonting för dem istället. Sitta här och hur ska, men, vi, ser... hur ska vi komma in i arbetsmarknaden? Männen reser sig och går och deras frågor ekar i mitt huvud. Vad sitter du här och snackar för? Ger dem ett jobb istället? Hur tror du vi ska komma in på arbetsmarknaden? Nu är vi i killarnas klassrum, några hundra meter från Tensta centrum. Jag satt på musik, så jag jobbar med musik. Det är lättare för mig. Jag lyssnar på musik, jag jobbade, annars jag blir... jag kan jag bli stöd. Den här dagen är det ovanligt lugnt i klassrummet. Jag har svårt att sitta still och så där, koncentrera mig. Vad händer? Ja, då går jag inte och Eller är så att andra inte jobbar. Ja, om inte han jobbar, ingen jobbar. Vad gör han för någonting när han inte kan koncentrera sig? Um, han över till att bli torped. Det är sant. Han står så här med linjal. Nej, men allvarligt. Ja. Så står du så där med en linjal och larvar dig. Ja. Eller jag kastar grejer. Jag kastar frukt. Norr, Kasta en frukt på er? Ja. På huvudet. Kastar äpple. Jag bråkade mycket med läraren i sex år. sedan. När du var sex? Ja. Då jag hela mitt liv. Började. Jag fick ofta sitta ensam i ett rum i skolan för att jag bråkade så mycket, säger han. Och jag fick inte följa med på utflykter. Då blev jag arg. En lärare jag hade var jättebra, men hon slutade. Hon, jag ju henne. Men alltså, hon var en bra lärare. Jag respekterar henne. Hon var snäll. Hon var inte sån här som gå på en direkt. Hela klassen gillade henne för hon var snäll. Hon tog oss på många utflykter. Vi gick hem till henne. Vi käkade, vi, hon gjorde tårtar till oss och sådana grejer. Varje fredag fick vi glas. Hon var skitsnäll. Hon visste själv att hon säger tyst till oss i klassen då alla, var, alla är tysta. Hon sa inte tyst. Hon visade upp en av de det stod tyst på den. Alla blev tysta. Sen hon, de började henne till en annan klass. Men jag brukar gå och hälsa på henne sådär och då och då. I en lägenhet i närheten ligger en 16-årig kille och sover. Han skulle också ha varit här. Men han har slutat komma till skolan. Han spelar dataspel på nätterna, säger läraren Per Melander. Så han går inte upp på morgnarna längre. Det ingick i dealen så att, säga, att han skulle börja här. Att vi skulle få upp honom ur sängen. Det gäller att komma innan hans mamma åkte väg till jobbet för att eh, annars så var det dövörat där inne. Tyvärr spelberoende Sitter, alltså dataspel World of Warcraft. Vänt på dygnet kom i början första två och en halv veckorna gick man upp och hämta honom och då fick man ner honom. Sen kom det här novemberlovet som eh, ja, då gick han tillbaka in i dataspelsvärlden och Sen dess har jag, sett honom två gånger. jag märker hur vissa av mina elever säger saker bara för att provocera, för att se hur jag reagerar, säger Permelander. Och inför varann försöker de upprätthålla en kriminell identitet. De skryter om vad de har i registret, alltså vilka brott de begått. När de började här i höstas hade de inga drömmar alls om framtiden, men det har förändrats. Först är det väldigt tufft och så här är det, och jag ska bli gangster, jag behöver inte plugga. Att tjäna liksom, sina parar och pengar liksom, på att göra brott och så vidare. Så... De har inga drömmar. Alltså, det är ganska gemensamt för att ja, tjäna pengar. Men okej, okay. hur? Ja, det vet man inte. Annat än att bli kriminell, som de då provokativt säger hela tiden. Men det är en jätteskillnad nu. Nu, jag menar, vi har ju elever som har. Inte ville gå i skola, inte ville komma hit överhuvudtaget. Men nu pratar liksom att ja, men jag vill bli elektriker eller rörmokare eller någonting. Nu, nu, nu vill de göra något. De vet liksom vad, vad det handlar om. Man kommer alltid tillbaka till det här pratet om kriminalitet och, och så vidare. Men de fattar ju att det är inget liv att leva. Klassrummet är en ombyggd lägenhet på bottenvåningen med utsikt över en öde fotbollsplan. Varje gång jag kommer på besök märker jag hur tjejerna sitter för sjunkna i sina böcker. Ibland har de stängt in sig i köket för att få lugn och ro. Men omkring dem är det ofta bråk och chaffs. Jag fick inga betyg. Alltså jag hade noll. Då tänkte jag bara, vad har jag gjort alltså? Noll, då har man IG, IG i, alla, IG, I alla, ämnen. alla ämnen. Men sen tänkte jag på, jag måste ju börja om. Så då började jag här. Så ni ska jag kämpa för mina ämnen. En av killarna gör ett prov i religion och livsåskådning. Första frågan. Varför lever vi? Jag har inte, inte svarat på den fast. Annars finns det andra frågor. Ja. Vilka är dina bra sidor och så? Vad svarar du på, på det? Vill du läsa? Kan inte du läsa? Men det står så här. Mina bra sidor är att jag är oftast trevlig mot folk. Bara de är trevliga mot mig. Jag behandlar de andra som de behandlar mig. Respekt är det viktigaste jag använder mig av. Jag tror att det är min bästa sida. Och att vara trevlig. Ja. Det är din egen beskrivning. Den där första frågan. Varför lever vi? Vi lever för att sprida glädje och kärlek. Han har ett 8 cm långt R i huvudet. Mina kompisar stack- och jag blev lämnad ensam kvar, säger han. 10-15 personer slog mig med baseballträn och järnrör. Men det som hänt har hänt. Nu hamnar inte jag i sådana situationer längre. Det funkar inte på mig längre. Om till exempel de ska göra något dåligt, det är jag som väljer om jag vill eller inte. ingen annan ska se åt vad jag ska göra. En måndag den 16 februari är det nya bråket i Ensta- Enligt polisen är det omkring 50 ungdomar som deltar. En container brinner och flera parkbänkar. På flera broar hittar polisen lager med stenar. Det är från de broarna stenar kastats mot polis och brankor vid andra tillfällen. Dagen efter vill flera av killarna i klassen titta på nyheterna från kvällen innan. Ja, här är nyhetskanalen. Upp till fyra nu. Vad är det ni vill titta på? Vi ska kolla en video. –Nyhetskanalen. –Nyhetskanalen. Wow. Jag läste igår, det morde brand också. Jag du bilden när fotografmannen stod där, när alla stod mot väggen. Jag fick ha ordning. jag gjorde ni igår? Vi chillade med Babäck. Ja, men innan ni chillade med Babek, vad gjorde ni då? –Vad menar du? –Jag bara undrar vad ni gjorde. Vi vet vad du menar. <sm> vi <Analytii> ska spela så vi kommer att. komma. –Kan kalla. –Fyll, fyll är ett tjänste i, i Nordvästra Stockholm där ett 50-tal ungdomar tände en på bänkar och en kontainer och kastat sten och brinnande föremål omkring sig. Situationen blir så mycket våldsam och både polis och brandkålen finns på plats. Strax efter åtta tiden i kvällen fick polisen en larm om att ungdomar kastat brinnande föremål <t> <California> på takbänkar <parked> nära ett hantersjungdomsrum. det what's vi har haft lite bränder här i Tjänsta en eh, container som har brunnit och eh, några bänkar i Tensta centrum? Vem är det som gör det här? Ja, ja ungdomar tror vi. Och det räknar med att ha fortsatt hög bemanning i Tjänsta under kvällen. Kolla där är vi när alla vi står mot väggen, säger en av killarna. Och någon säger, Där är jag. Vad var det egentligen som hände igår, undrar både läraren Maria Rosenqvist Flascher och jag. Jag såg en massa poliser. Ja, men varför hade de kommit? De känner att det var upplopp. Varför var de där? Vart? Varför kom de? de säger att det var upplopp. Vem säger att det var upplopp? Nyheterna. Du, du var ju där, du kan ju berätta. Var är upplopp? Jag läser nyheterna. Men nu tramsar du igen. Vad? Du kan inte säga vad var det som hände. Jag vet det! Ska jag säga sanningen? Jag bryr inte. Om du blir förstört här där du själv bor. Det händer ju där och Jag bor inte där Du bor några hundra meter därifrån. 500. Så om det händer saker 500 meter från dig så gör det ingenting. Nej. Den här gången får jag inga svar alls om vad det var som hände kvällen innan och varför. Svaren jag fått hittills har varit de här. Vi hade tråkigt. Blåhuset var stängt. Det var lov. Jag frågar Martin Fälling, polis på ungdomssektionen i Västerort, vad han har för svar på frågan varför. De har ju jävligt tufft. De lever svåra liv. De lever i familjeförhållanden som är tuffa för dem och som skulle vara tuff för vem som helst. Och där möjligheterna självklart många gånger är, är små. Att lyckas utanför det samhället som, som de lever i. Och samhället menar jag, deras lilla subkultur- som det nästan blir i de här områdena. Har du sett exempel på det där tuffa livet som, som de pratar om? Ja, varje dag. Varje gång vi gör våra ingripanden- varje gång vi gör våra husransakningar- varje gång vi är hemma och ser- hur de lever och sover på en madrass eh, i vardagsrummet med fyra syskon till. Och där de inte har glödlampor i, i lamporna hemma ens en gång. Och tapeterna eh, hänger halvvägs ner på, på väggarna. Och de bara flyr hemmet och där inga föräldrar vill ta hand om dem. Och den enda trösten de har det är hos sina vänner som... Som är ute och de ser hur andra människor har grejer men de själva inte har det. Och enda möjligheten för att få det är att ta det av någon annan. Och enda sättet att få respekt är att sätta skräck i någon annan. De förhållanden du beskriver låter som att det är inte är här. Det är inte hos oss. Nej, det är inte det. Det är inte här. Och det är inte hos oss. Det är inte någonstans. Det är en annan värld. Och det känns inte som. Det känns inte som Sverige att det här är det här Sverige står för liksom att, att det ska behöva vara så här illa. Men det är det. Man rustar inte upp till exempel när, när det är klottrat i hela trappuppgången och där det är ristat eh, FTP som står för Factor Police. Och... Men jag, jag, jag är själv medveten om att jag ger en bild av, av det mörkaste på något sätt. Och jag ser ju bara det som jag ser ju hela tiden det som är, är dåligt, det svarta i, i samhället, som jag kallar det för samtidigt i en radiokanal ingen av killarna jag pratat med brukar lyssna på, så ringer folk in och debatterar kravallerna i Rosengård och Tensta. Det finns så många problem på många olika områden, men vi löser inte det med våld i Sverige. Vi löser det genom att försöka hitta på olika eh, problemlösningar. Och det får ni också göra i Rosengård. Ni kan inte, det är inte rätt. Ni mm. får inte ta till våld. Mm. Ja, jag bor i, nu, ja. i Rosengård, men, men det, här bor i Stockholm. det spelar ingen ja. men jag, nu pratar generellt här ja. om vad som ja, men, man får ja, jobba ja, eller du, du säger ju ni. Va, vad menar du med ni? Vilka är, ni? Alltså, ja, men ni är alltså, ju Vi kan inte lösa ett problem om vi tänker i ny form. Förstår du? Det. Ja, ho, ho, det, det går det visst. Nu har du ingen, ingen förmåga. <laughs> Solna tingsrätt i onsdags. En kompis till killarna i klassen i Tensta är åtalad för att ha deltagit i den folksamling som den 22 december kastade stenar, smällar och brandbomber mot polis och brandmän vid Tenstaplan. Våldsamt upplopp heter brottet han är misstänkt för. Tingsrätten beslutar om stängda dörrar eftersom pojken som är misstänkt bara är 16 år. Utanför rättssalen träffar jag hans pappa. Han vill inte bli intervjuad på band, men säger Vad är det för krafter som får min son att känna att bara för att hans kamrater misslyckas så får inte han lyckas? Du måste söka svaren på det som händer högt upp hos våra politiker. Vad gör de egentligen åt problemet, säger han. Vad är disciplinen i samhället och vad är auktoriteterna? Polisen borde göra sitt jobb. –och rensa i Tensta. Tillbaka i klassrummet i Tensta. En av killarna fortsätter med sina uppgifter i religion och livsåskådning. Vad svarar du på vad som menas med en familj? Familj? Mm. Uh, jag har skrivit... Uh... Familjen menas med kärlek. Det viktigaste är att ge och ta kärlek ifrån varandra och bry sig om varandra. Och man ska hjälpa varandra i alla olika situationer. Stå vid varandras sida, vad som än händer. Någon vecka senare i klassrummet är det bråk och chaffs? Inga, bra. Inga, På förmiddagen var det utflykt till Råsunda fotbollsstadion, men utflykten spårade ur. Under rundvandringen på arenan var det någon som började skrika i mikrofonerna i pressrummet och någon annan stal ett par Adidas byxor från ett omklädningsrum. Nu hotar läraren Per Melander med att ställa in alla utflykter framöver. Okej, okay, jag skriver varför jag blev Kolla. Det var byxor i sådana stadion. Jag tog byxorna. Varför blir ni här? Så, punkt ut. du tar. Så det är vårt för att han beter sig illa? <skratt> Men är, är, vänta, är det vårt <skratt> fel för att han beter sig illa? Nej, nej. nu är det inte. Jag kommer att slika min äskelä. Du ställer mig, jag vill inte. Jag vill inte följa med på utflykter. Det finns inga utflykter du inte vill följa med på. Ja, vi gör en Nej. Du är <skratt> nu du förstår. Vet vad du jag ska kalla det nu? Jag ska kalla det per kryddare. Du är vasko. Allt som händer i det här, du kryddar du. Det har ja. väntat om byxorna. Nej, kan man ta sina betyg nu? Jag måste ta betyg nu. Okay, per. Förlåt att jag sa så. Om du inte vill ta ursäkten, varsågod, jag vill inte följa med bro. Är du klar? Du, det. du vill inte följa med var. Det är ett flykt! Det finns inget flykt. Okay, okay, okay, Varför finns det inget flykt? Vad är hans beteende? Är det, ja, det vårt fel? Nej, alltså jag skriver ut mig här. Du har tröttnat, säger du. Du har tröttnat. Nej, det är dem. Ja, men jag menar, vad, vad tänker du? Ge mig mina betyg, jag härifrån. Varför? De är faktiskt, vi de vet där. Det är därför. ta bort alla våra aktiviteter för en person. Om man vill baxa byxorna, okej, låt han. Vem bryr sig ens? För du vill att ni ska kvar i era utflykter? Varför inte? Vi ska stå och jobba, vi borde få någon belöning i alla fall. Jag var borta från skolan ett och ett halvt år. Jag kommer tillbaka till den här skolan. Jag har varit här nästan varje dag. Jag har höjt upp mina betyg VG, NVG. Jag borde ha i alla fall någonting. Är det vårt fel för att han inte skötte sig? Men det är inte vårt fel heller eller hur? Men samtidigt är det här en chans att komma in på gymnasiet. Nej, Men jag skiter, jag skiter in nu. Det ska inte bli mig. Ändå tröstar jag Jag behöver lite mer frihet nu. Min... Frihet? Ja Så eller... fort jag inte kommer till skolan, Samtal, samtal, samtal. Dit dit. Veckan efter är allt som vanligt igen. Han som ville ta sina betyg och sluta- är tillbaka i skolan. Utflykterna framöver är inte inställda. Han som vänt på dygnet och spela dataspel på nätterna- har fortfarande inte dykt upp. Det är två och en halv månad kvar av terminen. Hur kommer det gå för de elva personer som går där i klassen? Bra, säger deras lärare Maria Rosenqvist Flascher- Fyra av dem kommer komma in på praktiskt inriktade gymnasieutbildningar- där man inte kräver godkända betyg i alla kärnämnen. Fem av dem kommer in på vanliga gymnasieutbildningar- och två måste gå kvar här ett år till. Domen har kommit mot 16-åringen som misstänktes för våldsamt upplopp. Åtalet ogillades. Tingsrätten ansåg att det inte fanns tillräckliga bevis- för att han deltagit i det våldsamma upploppet. Nu bor han på ett ungdomshem- från och med nu kommer min son skärpa sig- säger pappan till mig i telefon. Han vet att det här är sista chansen. Konfliktreporter Randi Mossöge-Norheim- sist i sitt reportage från Stockholmsförorten Tjänsta. Med för att kommentera idag är Adrian Kaba- boende i Rosengård, politiker i stadsdelsnämnden- och ordförande i den socialdemokratiska partiföreningen- i Rosengård, och Martin Felling- som vi också hörde här i reportaget- du jobbar vid ungdomssektionen vid Västerordspolisen. Eh, och jobbar bland annat med ungdomar i Tensta, vad jag förstår. Ja, dagligen. Ja, dagligen. Martin Felling, eh, vi hörde flera i reportaget som sa att det har blivit eh, hårdare och våldsammare eh, över tid eh, bland ungdomar. Är det din erfarenhet också? Ja, så alltså det... Det, det är svårt att säga, det är svårt att mäta våld, hur det ser ut från, ja, mellan årtionden eller hur långt nu man ska gå tillbaka. Det, det beror ju på vad man menar och vilken tidsperspektiv man pratar om. Men eh, jag, jag tror nog att eh, våldet ändå har varit eh, ganska konstigt. Kon alltså, under den de fyra åren som jag har varit ute så tycker jag nog inte att det har, har skilt sig så, så himla mycket. Mm. Du, du nämner ju i reportaget också att eh, du ser det som att det är delvis en annan värld. Var, kan du utveckla det lite grann? Vad är det som skiljer skiljer de här världarna åt? En, en annan värld, då menar jag jämfört med, med den världen som, som vi lever i. Och, och när jag säger vi, då är det vi som ändå tycker att vi har haft en bra uppväxt och levt i ett samhälle som, som fungerar. Och det gör det inte riktigt här ute. Det fungerar inte på så sätt att äh, deras föräldrar till exempel har ingen möjlighet att komma in i samhället eller små möjligheter att komma in i samhället. <hör> Speciellt så som de ser det själva i alla fall. Och, och som säkert faktiskt är också. Äh, och de kan inte förmedla det här vidare till, till sina barn för de vet inte hur man ska bete sig i det här Samhället, i det här nya samhället som man kommer till. Och då är det svårt att vara en, en förebild för, för sina barn och en ambassadör för hur, hur man ska bete sig det här sociala beteendet i, i det här samhället. Och de här ungdomarna får skapa sig en en egen, en egen värld, blir det. En, egen, en egen verklighet. Och det är det jag menar. Vad är den fylld av den verkligheten då? Ja, det, det har ni ju alla hört här i, i inslaget. Det, det, det är väldigt talande för precis hur det är där ute. Man, man lever sitt, sitt eget liv. Man, man, man har sina egna... Vad är det som är viktigt för oss? Det, det är respekt. Respekt är det, det är A och O för de här ungdomarna. Man skapar sina egna lagar- och regler för vad som är okej, okay, vad som inte är okej okay, och hur vi ska lösa ett problem. Och det här triggas hela tiden, de, sinsemellan i, i de grupperna som de, som de rör sig i. Mm. Adrian Kava, eh, vad är de här upploppen, kravallerna, stenkastningen eller den mer lågintensiva liksom, kriminalitet som vi eh, hörde om lite i reportagen också? Vad är det uttryck för som du ser det? Det är individuellt många gånger kopplat till en egen bakgrund så att säga. Och många tyvärr som lyfts fram här på det här reportaget på annat sätt. Många av de här ungdomarna visar symptom på att det är något fel på samhället. att man har en frustration och på det sättet försöker hantera sin livssituation genom att ta till drastiska åtgärder som gör så att man syns. Det är på ett sätt ett rop på hjälp. Men samtidigt så har det blivit en livsstil, en livskultur, en subkultur som tyvärr många, för många av ungdomarna ute i förorterna har anammat. Och eh, detta också är också ett sätt eh, som man kan säga har blivit importerat lite utifrån det som vi har sett senaste tiden med våldsamma kravaller till exempel i Frankrike och i Danmark som närmast. Så har det ju spridit sig till våra delar av av, av eh, landet också va? Jaha, så man kan säga att det går liksom modig kravaller så att, säga. att det det finns förebilder och så drar man igång något bara för att det har hänt någon annanstans. Man ser en viss frustration växa fram i storstäderna runt om i Europa. Med samma symptom här hemma som ute i Europa. Med hög arbetslöshet, ondelsutsättning, social problematik. Man känner igen sig i det man ser någon annanstans. Och där försöker man då ju inte lösa, men på något sätt ge en genom sina handlingar visar på att det här är inte något som vi accepterar och på det sättet också signalerar något till samhället som man anammar här också. Mm. och Det blir någon form av kultur, subkultur som växer fram. Men jag ska säga det att lejonparten av ungdomarna anamma inte denna typen av kultur. De har kanske samma livsstil lite grann men det betyder inte bara automatik att man måste anamma en kriminell. Men Vi istället. hörde ju här i reportaget också om ett antal flickor som försökte studera. Är det här en problematik, Martin Fälling? Att det är skillnad, att det är unga män som framförallt agerar ut så här på det här sättet, eller? Ja, verkligen. De som vi jobbar med och mot är uteslutande pojkar och, och unga män. Varför har det blivit så? Ja, ja jag vet inte varför det är så. Jag, ja, jag har, ing, har ingen bra svar. Jag, jag kan bara spekulera. Och det, och det är att eh, killar är ju rent generellt mer utåtagerande agerande och. Eh, ja. Ja, mer utåtagerande helt enkelt och när, när det inte finns några lagar och regler, ingenting som håller tillbaka eller som, som styr då, då blir det på det, på det här sättet mm. eh, Adrian Krabba den, den här bilden vi har fått när man läser tidningar om upploppen, de här nya bränderna dessutom i Rosengård och så vidare vad, vad sker så att säga med bilden av Rosengård när det är upprepat antal gånger den här typen av rubriker? Det blir självklart enormt för de människor som aldrig satt sin fut i Rosengård kan ju aldrig veta hur det egentligen förhåller sig förutom att förhålla sig till media och bild av det. Och jag ska säga att jag själv känner inte igen mig i den bild fast jag är självboende också. För det visar på att det nog inte stämmer i den omf omfång som, som lyfts fram i media på grund av att det är en del av Rosengård där det är en tyngd social problematik. Härgården har vi hört talas om med kackolackor och, och annat och hela tiden. Och det är egentligen där alla spänningar alla upp och annat eh, anstiftas. Va? Och, och, och I resten av Rosengård så är det lugnt i princip. Mm. Vi, du, vi ska återkomma till Rosengård mm. men vi ska också förflytta oss eh, till det ställe du faktiskt nämnde nyligen här, mm. Adrian Kaba, mm. till Frankrike. För 2005 så skakade upplopp flera franska förorter i flera franska städer faktiskt. När de pågick som värst så satt den sveitsiske journalisten Serge Michel 4 Emil bort på sin tidning i Lausanne, Schweiz och funderade på hur tidningen Lebdau skulle skriva om händelserna i Frankrike, som ju liknade krigsscener faktiskt från Bagdad, Kabul eller Beirut. Ja, han föreslog sina chefer att de skulle flytta en del av relationerna till händelsernas centrum för att inifrån skildra vad konflikten handlar om. Det här hände ju mycket nära. Men ändå i områden som många visste väldigt lite om, säger Serge Michel när konflikts-Marie Liljedal ringer upp. The suburbs are actually under covered and the people living in the suburbs are under considered and uh, the immigrants are uh, under employed, and this under, under under everything makes that uh, France has a treasure just just next to Paris, I mean these energies people who have energy for do, for doing things is immense, and France doesn't care about it förorterna är underrapporterade människor som bor där är underskattade och de befinner sig på botten i arbetslöshetsstatistiken men förorterna bär på en skatt här finns kompetens talang och energi men Frankrike bryr sig inte, säger Serge Michel. Han och hans kollegor ville skildra förorten med alldeles komplexitet och visa på vilken potential som finns där. En av de många bloggarna som började på redaktionen hade en fyraårig universitetsutbildning i internationell handel, men städade i Paris tunnelbana ett typexempel på diskrepanser mellan vad människor kan göra och vad det franska samhället låter dem göra, säger Serge Michel. When you see when you have such a discrepancy between what people can do and what they do, what France lets them to do, you just understand that um, there is a huge potential to, to in the suburbs and that the suburbs of France are not um, a grey area. It's it just the future of the country. När de tre månaderna hade gått och det var dags att lägga ner den provisoriska redaktionen lyckades Serge Michel övertala sina chefer att utbilda tio personer som via bloggar skulle fortsätta att rapportera om vad som hände i förorterna. Idag har verksamheten vuxit och det senaste projektet handlar om att skilja förorternas ekonomiska potential. The suburbs have an uh, ec economical uh, potential. Not only that you deal hashish or you deal, uh, you know, drugs. It's that's not the economy of the suburbs. I mean, you have entrepreneurs there. You have uh, people who can be employed at very high levels. So we want to to focus on on, on this potential. Vi vill visa att förorternas ekonomi absolut inte bara handlar om att sälja droger- utan här finns fullt av entreprenörskap och högutbildade personer- som skulle kunna betyda mycket för Frankrikes ekonomi. Den franska segregationen har många bottnar, säger Serge Michel. Förorterna har blivit av med de arbetsplatser som en gång fanns där- och har förvandlats till sovstäder. Men det största hindret för integration i Frankrike är den franska aristokratin som i århundraden haft monopol på makten. Vi måste se till att elitens skolor öppnas upp för alla begåvningar som finns i förorterna. Och så, kanske om 10-20 år, kommer vi att se förändringar när allt fler förortens barn beträder maktens korridorer, säger Serge Michel. The best när jag frågar så Michel vad som konkret har hänt med Frankrikes förorter sedan upploppen 2005 så säger han inte mycket Trots stora vackra ord som till exempel när Sarkozy förra året sa att Frankrikes satsning på förorterna kunde jämföras med Marshallplanen så har ingenting förbättrats, säger Serge Michel. Vissa är folk mer medvetna om att de från förorterna måste ta del i det franska samhället och i det politiska livet, men situationen i förorterna idag är till och med sämre än vad det har varit. People are more and more conscious that the, the, the blacks and the, and the burgh, as they say, the, the North Africans, must be part of the society, be part of the political life. But the situation in the suburbs right now is as bad as it used to be. I mean, unemployment is very high and is, will probably uh, get higher with the crisis that is coming. Public transportation is not good. Uh, you know, you don't have investment in, in, in uh, the schools and very terrible shape. Uh, not much has been done, actually. Arbetslösheten är hög och kommer säkert att öka på grund av den ekonomiska krisen i de franska förorterna och skolorna där är undermåliga, liksom infrastruktur och transporter i övrigt, sa Serge Michel, journalist och nu initiativtagare till Bondi blogg som skriver om livet i de franska förorterna. Adrian Cabba. Eh, och Martin Felling eh, Vi börjar med Adrian Kabba Boende i Rosengård och politiker i Alltså, Vad va tycker du om det Serge Michel säger? Gäller det också Sverige och svenska förorter? Ja, det är klart att han har en oerhört stor poäng I det han lyfter upp här va? Alltså, Utanför skapet bygger på att Någon försöker exkludera en va? annars får man inget utanförskap är man inkluderat i ett samhälle så finns det inte utanförskapet. och det är ju grunden till all problematik och det är lite av det här med klassamhället vi pratar om många gånger men vi har ju sagt det här nu i flera mm. år jag tror mm. att vi håller på i ett decennium och mm. talat om detta utanförskap år ut och år in du är ju politiker. Mm. Socialdemokratin mm. har majoriteten i Malmö. Varför mm. händer ingenting? Det krävs en mobilisering. Det gäller inte bara att se det som en del av samhället. Man måste se hela samhället som en helhet. Va? Och ibland äger politiken frågorna. Många gånger äger inte alltid politiken frågorna. Vi äger inte om jobben flyttas. Om folk diskrimineras på arbetsmarknaden. Vem äger det de finns... frågorna? De ägs av alla som är inblandade i ett samhälle. och De som har positioner i samhället avgör saker och ting. Det är de som äger frågorna. Det, det finns en historiker i det. Din en stad eh, i Malmö där som heter Martin Greif. Jag tror han mm. sa att eh, när Rosengårdsrapporten kom som har, som har blivit så kontroversiell för att man talar om islamistisk mm. radikalisering och allt det där så sa han att det borde skrivas en rapport mot de verkliga hoten mot ekonomin och demokratin. Mm. Och de sitter i kommuner som Vällinge till exempel mm. där man gör allt för att eh, försöka komma undan skatt och så. Ja, men va, va, va, vad säger du om det? Ja. Är det? Är det den typen av... Man måste ju lyfta fram problematiken ett steg till. Va? Det går inte bara att prata om det där som finns under ytan. Va? Utan man måste ju kunna prata och lyfta fram strukturen här också. Och där har han en poäng med att lyfta fram hur vissa andra kommuner sköter sig på flyktingmottagningen. Att man försöker exkludera flyktingar för att bli integrerade. i svenska samhället är inte emot dem. det. ligger strukturer som man inte vill lyfta fram. Och det är klart att sitter man i maktinsboning så är det enklare att utmanövrera den typen av frågor både i media och i samhället i övrigt. Och bara skylla på, på, på folket och, och människorna som är på, på marken. Mm. Martin Felling. Eh... Utifrån din erfarenhet, vad är det du tycker borde göras först och främst? Det finns inga lösningar, konkreta lösningar som man kan säga, pang, bom. det är så här, så här vi ska göra. Utan tyvärr så är det ju långsiktigt som man måste planera och det ligger på ett politiskt plan. Som det, som det är nu så har man redan satsat mycket pengar och på, på, på Tensta och Rinkeby i sig. De har jättefina skolor, eh, fina datorer och det finns eh, jättestora möjligheter att spela fotboll och utöva andra idrotter. Jag skulle vilja påstå att det gör det i större utsträckning i, i den här kommunen än vad det gör i många andra kommuner runt i Sverige. Och Det är inte där problemet ligger utan... Problemet är som precis som vi tog upp här tidigare att man, man sätter för många invandrare på ett och samma ställe och de, de klarar inte av att, att ta sig därifrån sen och komma in i, i, det, i det övriga samhället. Migrationsministern Jamko Saboni och folkpartiledamoten Erik Ullenhag de skrev ju veckan här att. Man skulle riva delar av miljonprogrammen och så bygga nya små radus och blanda upp och rusta upp och sådär. Är det en lösning? Martin. Lösning, vet jag inte om det är. Men det, är det är klart att det, det, det kanske kan, kan hjälpa på sikt, men det, det, är, inte, det är ändå inte där det problemet ligger. Utan det det liksom handlar om vart, vart alla de här människorna bor. Att det är på ett och samma ställe. Och det, det där är där man, man får in problem. Adrian Kaba, eh, vår tid är ut. Mm. Men eh, kort, Adrian Kaba. Eh, är detta en lösning att man så att säga, blandar upp eh, bostadsområden mer via tvångsåtgärder? Kommer det mer jobb då och blir allt mycket bättre? Alltså de fysiska förutsättningarna. Det är klart att man måste se till att få dem på plats- och... Miljonprogrammet var ju, åtminstone här i Malmö, ett sådant blandat bebyggelse där man hade villor och bostadsrätter och hyresrätter. Man kanske borde blandat dem lite mer så att man hade liksom inte delat upp stadsdelen i tre och lite kvarter med de här typerna av boendeformer. Men det är ju inte bara lösningarna. Alltså som regeringen nu vill verkligen satsa så är det jättebra. Men grundorsakerna till varför det ser var ut som det är med arbetslösheten, med alla den sociala problematiken, med allt det som inneburit att folk har blivit utnyttjat i vårt stads- av fastighetssäkerhet det måste man ta tag i i så fall som politik på riksnivå och lagstiftar och det här man inte kommer med den typen av lagstiftning och, och satsningar va? och då får det ingen total effekt va? Mm. Eh, Därmed är vår diskussion avslutad idag Jag tackar Adrian Kaba boende i Rosengård och politikers statsledsnämnden och nyvald ordförande i eh, partiföreningen Rosengård som eh, också kallats politikens slattan, det stämmer va? Ja, en kompis tyckte att jag skulle kallas för det, ja. ja. Martin Felling ungdomssektionen vid Västerordspolisen också var med oss. Tack så hemskt mycket. Konflikten är slut för idag. Producent idag var Daniela Markvart, tekniker Anna Turevic och jag heter Mikael Olsson.